Duhul nostru îl pune, Cartea lui Iisus, El mi te-a adus, Să sădești în noi harul vieții, Noaptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 1 Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Cele petrecute în Efes au fost ca o furtună dezlănțuită în toată furia ei peste o grădină frumoasă. După furtună, grădinarul se duce să vadă urmările. Așa a făcut și Sfântul Apostol Pavel. El era îngrijorat de soarta tuturor fraților din oraș, de aceea i-a adunat ca să stea de vorbă cu ei, să le dea sfaturi, să-i mângâie, să-i întărească și să-i învețe cum să procedeze pe viitor, ca să nu fie împiedicată creșterea bisericii, ci din să înainteze în toate privințele pentru slava Mântuitorului Hristos și pentru mântuirea altor suflete. Cu toată liniștea mulțimii, Pavel nu mai putea rămâne în Efes căci și-ar fi primejduit viața, Dimitrie, argintarul nu s-ar fi liniștit, ci ar fi pus la cale uciderea lui. De aceea a hotărât la îndemnul Duhului Sfânt să plece în Macedonia. Despărțirea de frații din Efes a fost pentru totdeauna. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici. Numai după încetarea zarvei, numai după ce se face liniște, trebuie să adun pe credincioșii Domnului să le dai sfaturi și să le lămurești adevărul lui Dumnezeu. Altfel te o în zadar și aluneci în păcat. În mijlocul furtunii nu poți face altceva decât să stai la adăpost. După ce a trecut furtuna, poți să gândești și să lucrezi. Și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Poți pleca dintr-un loc în altul după ce mai întâi ai lămurit lucrurile. Slujitorul lui Dumnezeu nu lasă în urma lui lucruri încurcate. Apostolul Pavel a vorbit fraților din Efes despre lucrurile privitoare la viața cea nouă în Hristos, despre marea răspundere pe care o are Biserica pe pământ pentru mântuirea păcătoșilor, despre lupta cea bună a credinței în care trebuie folosită toată armătura lui Dumnezeu. După ce le-a vorbit, a plecat în altă cetate pentru aceeași lucrare la care a fost chemat de către Domnul său. Te și la udă prem soștim țin, prin ascultarea ce tiodem, și când ne ducem, și când stăm. Versetul doi. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi, apoi a venit în Grecia. Apostolul Pavel a plecat în Macedonia. Slujba făcută în Efes se sfârșise. Timp de trei ani el a lucrat printre oamenii din această parte a lumii, mergând din casă în casă și îndemnând pe fiecare credincios să stea tare în Domnul. Acesta a fost un timp de multă muncă și multe încercări. Ultima încercare, răscoala lui Dimitrie, argintarul, în legătură cu zeița Diana și cu marele ei templu, se potolise. În oraș se așternuse liniștea, templul era în siguranță. Dar pentru cât timp? Astăzi, din faimosul oraș și din măreața clădirea templului Dianei, una din cele șapte minuni ale lumii, a rămas doar o grămadă de dărămături, mlaștini și fel de fel de miasme domnesc peste bogăția civilizației vechi, care era adunată în jurul priveliștilor celor mai mari superstiții și celor mai urâte păcate. Dar și biserica din Efes, părăsindu-și dragostea din tâi, a pierit de pe pământ. Iată în științări care arată urmările triste ale păcatului. Marele apostol al neamurilor, neînfricatul Pavel, a trecut în Macedonia, a străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Ca din soarele dreptății, lui Hristos, orice creștin adevărat, trebuie să împartă lumină pe oriunde merge. Aceasta este menirea lui. Sfaturile pe care le dădea Pavel erau numai pentru ucenici. Ei trebuiau întăriți pentru ca la rândul lor să poată aduce și pe alții la Mântuitorul Hristos. Da, e nevoie de sfaturi, nu numai de predici lungi printre cei credincioși. Cineva zicea, azidi mai mărunt, înseamnă azidi solid. Un credincios de demult, Clement Alexandrinul scria, se cuvine ca numai plugarii credinței să păstreze semințele adevărului. Ei pot da sfaturi altora. Același scriitor zicea mai departe, cei care sunt hrăniți cum se cuvine cu cuvintele credinței dobândesc merinde pentru viața veșnică și îi face să zboare la cer. Frații mei, slujitori ai Domnului Hristos, să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu, nu numai în minte, ci și în inimă, adică în trăirea noastră, ca să putem da sfaturile vieții în Hristos tuturor celor din jurul nostru. O Doamne ajută-ne de plin, O Doamne ajută-ne de plin, Linim, amin. Versetul 3. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu Corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. După ce termin cu bine slujba într-un loc, poți pleca liniștit în alt loc. Pentru aceeași slujbă sub călăuzirea Duhului Sfânt, altfel să nu faci niciun pas. Să fii gata să pleci, dar și să rămâi. Să nu-ți faci un plan și apoi, trecând peste voia lui Dumnezeu, să vrei să ți-l împlinești cu orice chip. Nu forța lucrurile îmboldite de voia ta dacă ești creștin. Fii atent la voia lui Dumnezeu, dacă El îți spune să te întorci pe calea pe care ai venit, să faci chiar așa, fără să schimbi ceva. Istoric vorbind, apostolul Pavel a stat în Macedonia cam șase luni și în acest timp a cercetat bisericile din tot Ținutul. Se pare că tot atunci a atins și Iliria. Despre această lucrare din Macedonia, scritorul Luca vorbește pe scurt, dar ea se cunoaște din epistola a doua către Corinteni. Din Macedonia, Pavel s-a dus în Grecia, care pe vremea aceea era o provincie pe care romanii o numeau Ahia. Era un teritoriu în sudul Greciei de astăzi, adică în Peloponez. Aici Pavel a stat trei luni în perioada de iarnă, în anul 57 după Hristos. Cele trei luni le-a petrecut în Corint, în casa lui Gaiu. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Ce fel de curse au fost acestea nu știm. Unii cercetători spun că întrucât Pavel avea asupra sa importante sume de bani pe care le-a adunat din Macedonia și Ahaia ca să le ducă fraților din Ierusalim, iudeii au anunțat pirații mării niște hoți care trăiau numai din lovituri date corăbilor pe mare. Probabil Pavel a simțit că este urmărit și de aceea a schimbat ruta călătoriei și se reîntoarce pe uscat prin Macedonia un drum mai lung dar mai sigur. Aceasta este o părere, ceea ce putem spune sigur este faptul că Duhul Sfânt a schimbat lucrurile ca Sfântul Apostol Pavel să săvârșească niște lucrări mari, cina Domnului din Troa și învierea lui Eutih, apoi să ajungă iarăși lângă Efes și acolo să cheme prezbiterii bisericii și să le țină această duioasă vorbire plină de adevăruri fundamentale pentru Biserica lui Hristos. Gânduri duhovnicești Iudeii i-au întins curse Așa fac totdeauna cei stăpâniți de Duhul de partidă, întind curse slujitorilor lui Hristos. Partidele religioase sunt pline de curse pentru Hristos și pentru cei care fac parte din trupul său, dar Duhul Sfânt îi înștiințează și nu cad în ele. Ei se întorc pe alt drum și țin pusă înainte, tot o ajung. Și am vrea ca lauda Sa târne greu În veșmântată-n În drumul nostru În prece O Doamne ajută-ne de plin O Doamne ne ajută, ne e de plin, ce spunem să Amin. Versetul 4 Avea ca până în Asia pe sopater din Berea, fiului Pir, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim care erau din Asia. Duhul Sfânt, călăuză permanentă a Apostolului Pavel, a ales un grup de șapte frați care trebuiau să-l însoțească în călătoria lui până în Asia. De ce oare l-au însoțit? Sunt mai multe păreri, că ei formau o gardă personală a lui Pavel datorită curselor întinse de iudei ca să-l omoare sau să-l prădeze. Că aceștia erau trimiși din bisericile din care făceau parte să ducă la destinație ajutoarele strânse. Ei ajutau pe marele apostol în lucrarea lui misionară. Se poate ca toate părerile să fie adevărate, însă un lucru știm sigur: toți cei care însoțeau pe acest deosebit slujitor al lui Hristos aveau ei mai întâi folosul cel mai mare. Erau ucenici în școala unui mare maestru. În ce atmosferă fericită vor fi petrecut acești frați în timpul călătorilor cu apostolul Pavel? Ce părtășie frățească vor fi avut, ce rugăciuni pline de Duh se vor fi revărsat din inimile lor, ce descoperiri minunate din cuvântul lui Dumnezeu le vor fi luminat Duhul, ce clipe mărețe vor fi avut împreună la cina Domnului. În preajma Marelui Apostol, Duhul Sfânt îi pregătea în vederea lucrării Mântuitorului Hristos, ca și ei, fără Sfântul Pavel, să poată duce vestea Evangheliei mai departe. Spunem câteva cuvinte despre fiecare însoțitor în parte. Sopater în înseamnă slava tatălui sau care slăvește pe tatăl, ori bogăția Harului. El era fiul lui Pir care înseamnă foc din Berea. Aristarch, cel mai bun cărmuitor, cea mai bună cârmuire, cel care domnește. El era din Tesalonic și a însoțit pe apostolul Pavel în ultima sa călătorie misionară de la Efes la Ierusalim, când este apoi arestat și până la Roma. A fost un tovarăș nedespărțit de călătorie și mai apoi de temniță. În Efes, cu ocazia răscoalei argintarului Dimitrie, Aristarch și Gaiu au fost luați de mulțimea furioasă pentru a fi aruncați la fiare. Se spune că el a fost martirizat la Roma din porunca lui Nero. Secund, înseamnă al doilea, făcea parte din biserica din Tesalonic. Faptul că a fost ales printre însoțitorii Marelui Pavel înseamnă că era un creștin cu calități duhovnicești deosebite, potrivit pentru o astfel de slujbă. Adevăratul slujitor al Domnului Hristos este cel care cu bucurie ocupă totdeauna locul secund. Primul loc este al Domnului Isus. Gaiu înseamnă pământeanul, omul pământului, adică din partea locului. Duhovnicește să nu uităm că suntem din pământ, dar suntem aici ca să ajutăm pe cei de pe pământ ca să vină la mântuire. Domnul Iisus era și fiul omului și fiul lui Dumnezeu. Așa suntem și noi urmașii lui. Cetatea lui Gaiu era derbe, unde apostolul Pavel a propovăduit Evanghelia însoțită de Barnaba în prima sa călătorie misionară. Deci Gaiu este un rod duhovnicesc al marelui apostol. Timotei, cel ce cinstește pe Dumnezeu, cinstește pe Dumnezeu, temător de Dumnezeu. Timotei era fiul unei evreice credincioase și al unui tată grec din cetatea Listra. El a primit o educație aleasă din partea mamei, Eunice, și a bunicei sale, Lois, care deveniseră creștine. Însă a venit o zi când el personal s-a întâlnit cu Domnul Isus la vorbirea apostolului Pavel, de aceea Marele Apostol l-a numit adevăratul meu copil în credință, pe care l-a luat cu sine ca tovarăș în măreața lucrare a Domnului Iisus Hristos și despre care spunea Filipen 2,20 căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Lui Timotei îi adresează două epistole prin care îi lasă moștenire pilda vieții sale. Devotamentul, curăția sufletească și lepădarea de sine a lui Timotei cu care a lucrat pentru Evanghelie sunt pilde puternice pentru toți cei ce doresc să trăiască adevărata viață nouă în Hristos și să fie de folos trupului său, biserica cea vie. Tihic înseamnă fericit, copil norocos, era originar din Asia. Despre întoarcerea sa la Domnul Isus nu cunoaștem nimic. Dar faptul că apostolul Pavel l-a luat în ceata tovarășilor săi de lucru pe ogorul Evangheliei arată că el era un creștin adevărat și înflăcărat pentru Mântuitorul. El știa totul despre Marele Apostol, despre greutățile slujbei sale. Ca sol al Evangheliei, în lanțuri, Pavel scrie efesenilor Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea frate și slujitor credincios în Domnul, Vă va face cunoscut totul Vi l-am trimis în adins Ca să luați cunoștință despre starea noastră Și să vă îmbărbăteze inimile Mai multe din epistolele sale Scrise din temnița Romei Apostolul Pavel le trimite la destinație Prin Tihic Către Efeseni, către Coloseni Lui Timotei îi scrie Pe Tihic l-am trimis la Efes Trofim Înseamnă hrănit, crescut Cel care hrănește pe alții Trofim era supranumit Efesianul. Sub această denumire îl cunoșteau frații. Nu știm dacă el era chiar din Efes sau poate a locuit cândva în acest oraș unde a auzit Evanghelia vestită de Pavel în școala lui Tiran. După ce s-a predat Domnului Iisus, a intrat în grupul celor care îl însoțeau pe Marele Apostol al Neamurilor și nu s-a mai despărțit niciodată de el. Pe Trofim îl vedem în Ierusalim atunci când iudeii furioși au pus mâna pe Pavel și l-au arestat, acuzându-l că a spurcat templul, băgând greci în el. Trofim ar fi fost grecul introdus de Pavel în templu. Era însă o minciună a iudeilor. Trofim îl însoțise doar pe străzile Ierusalimului ca să-i poată fi de ajutor în nevoie. El și-a pus viața în joc pentru părintele său duhovnicesc. Așa se explică îmbolnăvirea lui, care l-a silit să rămână în milet, în timp ce Pavel și-a continuat drumul spre Roma, spre a fi judecat și condamnat. Am spus aceste câteva cuvinte despre însoțitorii apostolului Pavel, arătați în versetul de mai sus, ca să cunoaștem felul în care Duhul Sfânt alege lucrători pe ogorul Evangheliei. Înțelegând duhovnicește, chiar și tălmăcirea numelor acestor însoțitori ne arată o față a adevărului. Parafrazăm proverbul, spunem cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești, și apoi ce lucrare faci Apostolul Pavel s-a înconjurat de oameni sfinți de aceea a făcut o lucrare sfântă care a biruit viacurile și trece în veșnicie înconjurată de o lumină mereu crescândă spre slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus Te laudăm în orice loc și lauda că A princip al biet al car, ce pierdem vech mai tind mai clar. O dăm ni ajută nege de plin. O dăm ni ajută nege plin. Ce spui? Împlinim, Versetul 5 Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la troa. E nevoie de multe ori să fie pregătită calea unei lucrări pentru ca biruința să fie mai sigură. Așa a pregătit Dumnezeu calea pentru venirea Fiului Său în lume, trimițând pe Ioan Botezătorul să facă această pregătire. Așa a pregătit Domnul Iisus ceasul întemeierii sărbătorii noului legământ, care este cina Domnului, simbolul jertfei sale, trimițând pe Petru și Ioan să pregătească locul. De data aceasta, apostolul Pavel a trimis șapte tovarăși de lucru care îl însoțeau până în Asia să pregătească la Troa corabia cu care trebuia să plece pentru ultima dată la Ierusalim. Gânduri duhovnicești Deși Troa întâlmăcire înseamnă străpungere, Slujitorii lui Hristos nu se tem să aștepte acolo pentru că ei de bună voie și-au străpuns firea pământească. Drumul spre Ierusalim, adică spre locul păcii, trece prin troa, străpungere, adică răstignirea firii vechi. Niciodată nu rătăcim când luăm pentru noi partea duhovnicească a unui adevăr istoric din Sfânta Scriptură. Așa a făcut și Pavel.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 Te leudăm și te iubim, și laudaprem să-ți mutin prin ascultarea cetodă, și când ne ducem, și când stăm ne je de plin În în drumul nostru înspre ce, O, Doamne, ajută-ne e plin, O, Doamne, ajută-ne de plin, Ce spunem să-mi a amin. Te-năudăm în orice loc și-n-auda să fie foc de tine aprins pe-al viețea-l pe star, să-ți arde-n veci mai sfânt, mai clar. O, Doamne ajută, ne plin, O, Doamne ajută, ne e de plin, Ce spunem să-mi plinim, Am